La miezul nopții va cădea o stea. Pista 6. Între timp, cifratorii adormiseră. Singurul care se tot făia, părând că nu-și găsește locul, era Burlacu. Deodată, la o răzând, Bine, mai frate, altă oră mai potrivită nu ți-ai găsit ca să faci ordinea ranită. Ai dreptate, bătrânule, dar ca să dau de o pereche de cerab curați, a trebuit să răscolesc toată ranită. Așa sunt eu. Cu ordinea nu mă împac deloc. Hai, mai băiete, și te culcă. Acum se face ziua și îmi închipui că ești mai obosit decât noi toți. Sau poate aștept să adorm ca să o ștergi înapoi. Niți prin gând nu-mi trece. Răzbă nu se sfârșește nici azi, nici mâine. Și până a venit ziua aceea, mai sunt și alte văduve de vede consolat. Dar uite că am terminat. Vin îndată. Câteva minute mai târziu, culcat pe masa pe care încăpeau destul de bine amândoi, a încerca să adoarmă, dar somnul se lăsa așteptat. Deși își impusese să nu se mai gândească la furtul fotografiei, totuși nu îi zbutea. Simțea o vagă neliniște căreia nu i găsea explicație. Trecând în revistă, comportarea sa din ultima săptămână nu a avut ce să-și reproșeze. Nimic din ceea ce făcuse sau spusese nu fusese de natură să trăgească bănuieli. Totuși, furtul fotografiei nu era opera unui colecționar, dar probabil că agentul Abverului, fără să aibă motive speciale să-l bănuiască, voia să se convingă dacă trebuie să se teamă de el. Sfeterisirea fotografii nu fusese o treabă grea. De obicei, ei lucrau într-o parte și dormeau în alta. Bagajele lor rămâneau toată ziua la cantonament, nepăzite de nimeni. Nu-i fost să se deci deloc greu acelui care a văzut să un asemenea interes să-i cotrăbească prin raniță. Ușor era chiar pentru cineva străin și cu atât mai ușor pentru unul dintre cifratori. Să fie oare careva dintre ei? Se întrebă răsucindu-se în așternut. Simțindu-l treaz burlacul pe care somnul de asemenea îl în locul ăla, întrebă. întrebă. Dormiulă! Mă, tot căznesc, dar nu izbătesc. Și eu la fel. Nu știu ce am. Dar ia spune cum o cheamă? Pe cine mă? Pe văduviara aia ta. Uite de ce i de lui la ora asta. Dacă vrei să mă crezi, am uitat. Am uitat să Am uitat să o întreb. E bine, bătrânule, acum înțeleg de ce nu poți să dormi. Nu, mă, nu e ce crezi tu. Aș vrea să-ți explic doar. Nu știu cum. Ascultă, tu ești însurat? Nu, dar de ce mă întreb? Nu cumva ai de gând să-mi fați morală. Dragi, ce misi o popă. Păcat că nu ești însurat. Ți-ar fi mai ușor să înțelegi. Vorba bătrânească, saturul nu crede flămândul ei. După cum știi, eu sunt însurat și află că îmi iubesc nevastă. o iubesc și-mi e dor de ea. Mi-e dor tot timpul. Nu s-ar cunoaște, nu-i așa? Parcel mai plin de voie bună dintre voi toți. Și totuși e o mare tristețe în mine. Câteodată-mi e atâta de dor de ea, câtă îmi vine să-mi iau câmpii. Dar să ne de dezertat, n-am să desertez. Aventura asta a ta, nu știu de ce, însă mă tulbură foarte mult. spune nu e așa că n-are nicio legătură. Da, într-adevăr, nu prea văd legătură, răspunse Ulea. Totuși, legătură, legătură faptul e că în noaptea asta mi-e tare dor de ea. Am o nevastă frumoasă. Ți-am arătat fotografie. Nu. Stai puțin. Sprijinindu-se în coate, scoase din buzunarul vestonului o fotografie. Poftim. Ulea a luat fotografia fără să manifeste vreo curiozitate deosebită. Dacă nu ar fi simțit pe drăbăla cu multă simpatie, încă de la primele cuvinte, l-ar fi întrerupt, cerând de să de mire pe a doua zi. Ei, întrebă nerăbdător drăbăla Fotografia era unei femei care, fără a fi într-adevăr frumoasă, era totuși deosebit de atrăgătoare, în ciuda trăsăturilor colțurațe, mult asemănătoare cu ale soțului ei. Să și, să la acela abia mijit, dezvăluia discret o senzualitate care te tulbura. Ai într-adevăr o soție frumoasă, bătrânule!" se pronunță ulea, restituindu-i fotografia. Dar burlacul Alexandru, ca și când n-ar fi observat gestul, insistă. Uite-te la ochii ei. Ascunzându-și cu greu zâmbetul, pentru că-i se prea ridicolă insistența cu care burlacul ținea să-i fie admirată soția, Ule se supuse. Da, niște ochi frumoși, probabil negri, am ghicit. Nu asta ți-am cerut, protesta acesta cu voce răstită privește ochii și spune dacă ei spun ceva. Știi, cred că există un anumit grai al ochilor. Dacă un om e trist, tristețea i se oglindește și în priviri. Dacă e vesel, dacă e nedumerit, dacă e furios sau potopit de spaime, dacă râfnește ceva sau ceva îi produce repulsi, ochii oglindesc oricare din aceste stări sufletești. Ochii însă nu spun nimic. Ochii ei sunt totdeauna aceeași. Niciodată ne exprimă starea sufletească prin care trece. Parcă n-ar avea ochi adevărați, ochi vii, ci ochi de stiglă. uite te aici în fotografie surâde, nu-i așa? Ei bine, spune mă și tu dacă există vreo corespondență între acest surâs și privirea ochilor. Nu-i așa că Nu? Fără să-i dea răgas, îi smulse fotografia din mână și, după ce o privind de lung, o vă înapoi în portofelul luzat. Nu are încredere în nevastă-să și îl macină gelozie. Dacă aș putea să-i scot din capă cărgăunii își spuse ulea privindu-l cu compătimire. nu se cu fața spre el, îi vorbi dând tonului o nuanță de glumă. Mă, mi se pare că ești gelos. Nu te supăra că să spun, dar cred că nu e bine să te lași stăpânit de un asemenea sentiment. Sunt, al întrerupsei cu doamne răstit burlacul. Partea triște e că niciodată nu mi-a dat motiv să o bănuiesc. În acest caz e absurd și necinstit să-ți gelozești femeia. Gândește-te ce ar însemna viața dacă fiecare om ar vedea în femeia pe care o iubește doar o adulteră în perspective. Nu există un sentiment mai frumos decât dragoste și e monstruos să le întinezi printr-o gelozie absurdă, otrăvindu ți fiecare ceas și fiecare clipă din viață. Crezi tu că nu-mi dau seama de acest lucru? Dar nu pot altfel. Mi-ar fi mai ușor dacă n-ar avea astfel de ochi. M-a însă, necunoscutul, care se ascunde înapoi a ochilor ei, ochii în care niciodată, absolut niciodată, nu lasă să ei se oglindească sufletul. Dar e absurd tot ceea ce spui. Gândește-te, ea te iubește și tu? Mă iubește? Poate. O spune în fiecare scrisoare. Scrie niște scrisori, ca o școlăriță îndrăgostită. Parcă n-ar fi trecut zece ani de când ne-am luat. Din dragoste, bineînțeles. Îmi spunea încă de pe vremea când eram logodiți că îi place mult să se plimbe cu mine. Zecea că atunci când vede femeile uitându-se la mine se simte fericită știindu-mă al ei. Eh, parcă poți crede ce spun femeile. E drept pe atunci, nu eram un bărbat de lepădat. Nu te lua după cum arată acum. Au trecut zece ani. Și apoi războiul m-a îmbătrânit mult. Păcat că nu am o fotografie de pe vremea aceea. Aveam una pe livret, dar nu știu cum s-a întâmplat că s-a pierdut. Ce fotografie spui că ai pierdut? Întrebă ulea cu un ton care, în ciuda emoției suna indiferent. Aceea de pe livret. Probabil s-o fi dezlipit și-a picat pe undeva, fără să bag de seamă. Apoi continuând gândul de mai înainte. Da, cuvintele. Te poți oare încrede în cuvinte? Porți livretul la tine? Continuă să se informeze Ole, interesat în mod deosebit să afle unde. Desigur, în buzunarul vestonului. Dar ce importanță are. Am pierdut-o și gata. Cred că atunci când am gata cu războiul, n-au să-mi dea drumul, fiindcă am pierdut fotografia de pe livret. Măcar le-ar veni mai curând ziua aceea. – Evident. Și când ai constatat că îți lipsește fotografie? – Cred că al alteri. – N-ai întrebat pe băieți? Poate că a găsit-o careva. – Dacă ar fi găsit-o, mi-ar fi dat-o, fără să mai fie nevoie să întreb. De altfel, am uitat imediat că nu mai am. – nu înțeleg ce dai atâta importanță acestui fleac. – Am pierdut-o și gata. Eu să fiu sănătos. Dar nu dau importanța, am întrebat numai din curiozitate. Acum, haide să dormim și noi. Și pentru a determina să pună capăt de discuții, îi întoarse spatele. Nu-și putea da seama cât timp pe dormise și nici nu putea preciza ce anume îl trezise. Deschizând ochii, mai avut timp să-l vață pe burlacu ieșind pe ușă, cum mantaua pe umeri, cu picioarele goale în bocanci. Când ușa se închise înapoi acestuia, se ridică în capul vaselor. Scătocind buzunarele vestonului, tovarășului sau de pat, scoase livretul militar, îl deschise, și pe coperta interioară îi zâmbi un alt burlacu, mai tiner cu cel puțin 10 ani. Fluiră abia auzit. Era o vechime teahnă, care se repeta ori de câte ori îi se întâmpla să descopere un lucru la care nu se aștepta. Apoi puse livretul la loc, aranjând vestonul în așa fel încât să nu dea de bănuit. La orice s-ar fi așteptat, numai să găsească fotografia la locul ei, nu. Și, uluit de descoperirea făcută, încercă să-și explice cărui imperativ se supusese atunci când cercetase livretul lui Borlacu. Reflectând mai adânc, ajuns la concluzia că o făcuse din dorință de a verifica dacă există sau nu vreo similitudine în felul cum fusese revolatirizate cele două fotografii. Dacă avea să constate că și fotografia de pe livretul lui Burlacu fusese smulsă, așa cum sigur că se întâmplase cu fotografia de pe propriul său livret, atunci nu mai încăpea nicio îndoială că printre cifratori exista un hoț de fotografii. Găsise însă fotografia la locul ei în livret lipită atât de bine, încât și după toate aparențele, niciodată nu fusese deslipită de la locul ei. Asta însemna că burlacu o mințise. Dar în ce scop? Nu cumva el fusese acela care îi furase fotografia și pentru a se pune în afara oricărei bănuieli îi îndrugase toată povestea aceea. Încercă să alunge gândul deoarece burlacul o era drag. Nu îi zbuti. Din potrive, bănuiala aprinse și mai mult consistență. Își aminti astfel că în timp ce făcea inventarul conținutului iraniței sale, numai cu mai era atras. Acesta, pândindu-l, observase probabil că descoperise furtul fotografiei. Și atunci, pentru a-l l-a mințit că și lui i-a dispărut fotografia de pe livret. Dacă nu se înșela cumva, dacă într-adevăr burlacul era la care-i fotografie, o gravă bănuială plana asupra lui. Gândul acesta alți nu mult timp treaz. A abia când cocoșii începeau să cânte de ziua. Musafirul nocturn Se întâlnire pe uliță, în drum spre postul de comandă. Contrar obiceiului, capitanul Ursmeu era în întârziere. În schimb, lui Ulea nu i se întâmpla pentru prima dată să se prezinte la slujbă, cum numeau furierii orele de program, cu mare întârziere. te am întâlnit, îi se adresă capitanul zmeu, strângându-i mână. Tocmai mă gândeam cum aș putea face să stăm de vorbă între patru ochi. Deși ora nu e deloc potrivită, Hai să facem o plimbare până la mar. Propunerea dumneavoastră e binevenită pentru că și eu voiam să vă comunic ceva. O pornire într acolo. Moara se afla în apropierea unei lungi care împrejmuia satul pe la nord. Din loc în loc se înșirau căpițe de fân de baltă proaspat cosit. Capitanul zmeu se lungi la poalele unea făcând semnului lui Ulea să limite. Uite ce vreau să spun," a început capitanul, după ce și-a prins o țigară. În noaptea asta mi s-a întâmplat ceva straniu. Aseară, după ce ne-am despărțit, am plecat să mă culc. Eram ca niciodată frânt de oboseală. Mi se închideau pur și simplu ochii de somn. M-am dezbrăcat, pe jumătate a dormit. De obicei a ușor, dar la seară cred că am adormit încă înainte de a pune capul pe pernă. Cât timp am dormit, nu știu... Ceea ce știu este că, la un moment dat, m-am trezit. Cred că m-am trezit. Spun cred pentru că ceea ce a urmat, nu știu dacă s-a întâmplat și în realitate, sau a fost numai unul din visele acelea în care visez că ești treaz și că trăiești o mulțime de peripeții, fără ca acestea să se întâmple și în realitate. În orice caz, realitate realitate sau vis, la un moment dat am avut conștiința că sunt treaz. Mă trezise prezența cuiva străin în cameră. Am încercat să deschid ochii, dar n-am izbutit. Am dat să mă scol, dar de asemenea mi-a fost imposibil. În schimb, auzul funcționa uimitor. Auzeam pașii apropiindu-se de mine și aș fi putut jura că necunoscutul era în ciorapi. Trebuie să spun că nu-mi era deloc frică. În schimb, eram curios. spus de curios, aflu mai repede ce urmărește vizitatorul nepoftit. Câteva clipe mai târziu, i-am auzit răsuflarea foarte aproape de mine. Țin să precizez că n-am încetat o clipă să fac sforțări disperate ca să deschid ochii. Și cu toate că nu am izbătit, l-am simțit îndepărtându-se de pat. Am crezut că va aplica, dar în loc să se îndrepte spre ușă, l-am auzit cum se așează pe un scaun la masă și își face cu ceva de lucru. Dumnezeu știe cu ce. Cât timp a stat acolo, nu ți-aș putea spune. În orice caz, mie mi s-a părut o veșnicie. În sfârșit, l-am auzit ridicându-se, am avut din nou impresia că se apropie de pat, apoi din nou l-am simțit îndepărtându-se, de data asta pregătindu-se să pleci. Vizitatorul nepoftit încă nu părăsise cameră. când deodată vraja s-a risipit. Am putut deschide ochii. Am putut sări din pat. Nu știu, poate că mă înșel, dar aș fi gata să jur că am sărit din pat aproape în aceeași clipă în care ușa s-a închis înapoi a lui. Am luat lanterna și pistolul pe care le pusesem pe scaun ca să le am la îndemână și am zbăgit o pe ușă. Întinde nu era nimeni. Ușa de la intrare era descuiată și cheia se afla în brască. Am deschis-o și am ieșit pe prispă. Un câine mare cât un vițel, simțindu-mă, a început să latre smuțindu-se furios în lanț. Rătratul furios m-a făcut să înțeleg că pe musafirul meu, dacă ar fi fugit pe ușă, dulăul l-ar fi primit cu aceeași ostilitate zgomotoasă cu care mă primea și pe mine. Ori, până în clipa când am ieșit, eu afară, tăcuse mălcom. M-am întors întinde. Față-înfață cu odaia mea, era o altă în care dormeau familia gospodarului casei și Niculai, ordonanța mea. Fata lor, o fetișcană blondă de vreo 16 ani, împreună cu un frățior, un bondoțel de șase anișori, pe o laviță chiar lângă ușă, Niculai al meu. Dormea cu fața în sus, cu gura căscată și sărăia crunt. Pe obrazul stâng îi sentii pariseră două cute, probabil de la încheieturile versonului, Pernă obișnuită a soldatului. I-am privit pe fiecare îndelung, dar niciunul nu mi-a făcut impresia că simulează somnul. Atunci m-a cuprins un fel de deprimare. Am început să mă înduiesc de propriile mele simțuri. M-am întors la mine în odaie, m-am așezat pe marginea patului și am început să mă gândesc. Oare să fi visat numai? Mi-era atât de greu să mă conving. Și acum îmi e la fel de greu. Dar dacă nu a fost vis, atunci cum de a fost posibil ca necunoscutul să dispară de parcă l-ar fi înghițit pământul? Iată motivul pentru care am vrut să stau de vorbă cu dumneata. Și încheind și povestirea, își aprinse o nouă țigară privindul întrebător pe ulea. Dar acesta nu se grăbi cu răspunsul. În orice caz, vorbi el ceva mai târziu, vis sau realitate... Relatarea dumneavoastră este extrem de interesantă. Totuși, care-i părerea dumneavoastră? Am visat sau nu? teamă mie că nu. În acest caz, unde a putut să dispare individul acela? Pot exista mai multe explicații. Așa, spre pildă, e foarte probabil că vreunul dintre acei pe care dumneavoastră i-ați crezut adormiți să nu fi dormit chiar atât de profund. E imposibil. Ar fi trebuit să-i vezi. În acest caz, nu ne rămâne decât să presupunem că musafirul dumneavoastră de azi noapte era un cunoscut al casei și de aceea dulăul nu l-a lătrat. Alte explicații nu văd, decât numai dacă am presupune că are darul de a se face nevăzut. Însă după știința mea, până acum, niciun om nu a fost înzestrată de natură cu o asemenea însușire. Să știi că ai dreptate. Crezi că întâmplarea de azi noapte este opera agentului a E foarte probabil. Într-adevăr, n-ar fi exclus. Astăzi... V-ați uitat în oglindă? Sunteți foarte palid. Băieți ar putea să crede că ați chefuită zdravă în toată noaptea. Mă simt într-adevăr ca după un chef. Capul mă doare de este să împrăsnească. Și colac peste pupăză mi-e și tare greață. Nu aveți grejă, domnule capitan. Până la prânz, greața și durerea de cap au să dispară. De asemenea, pot să vă asigur că aveți o constituție tare robustă. Într-adevăr, de când mă știu, n-am fost în niciodată bolnav. Dar cum de ajuns să constați aceasta? Credeți că acela care v-a vizitat de noaptea asta s-a bazat eventual numai pe informația că aveți un somn greu? Dar nu putea să capete o asemenea informație pentru că, din potrivă, am un somn foarte ușor. Îl întrerupse capitanul zmeu. Un motiv în plus se exclude în presupunerea că ați contat doar pe noroc atunci când s-a introdus în camera dumneavoastră. Pe noroc se bazează numai agemii, nu un agent periculos, așa cum îl bănuiesc pe acela pe care trebuie să-l prindem. Din cele ce mi-ați povestit, se pare că individul nu se prea temea că ați fi putut să-l stingăiți în treaba pentru care venise. Cu alte cuvinte, mi-a dat probabil să înghit un narcotic. Asta presupui, nu-i așa? După toate probabilitățile, cred că așa s-a întâmplat. Capitanul zmeu rămase câteva clipe pe gânduri. Totuși, vorbi el ceva mai târziu, e foarte greu să mă conving. Când naibă să fi fost narcotizat? Oare în timpul somnului? Mai greu de presupus, pentru că în acest caz nu v-ați fi putut trezi atât de repede. Mult mai probabil că vi s-a dat să înghițiți un narcotic. Încercați să vă amintiți ce ați mâncat sau băut înainte de a vă culca. Ia să vedem ce am făcut aseară. Până la ora 11 noapte am fost în conferință la șeful de stat major. Așa. După aceea am plecat la popotă împreună cu maierul Bratul Oveanu, capitanul Gheorghiu și încă vreo câțiva ofițeri. Ne-am ridicat de la masă cam pe la miezul nopții. Pe drum am mai întârziat, stând de vorbă cu capitanul Gheorghiu, poate vreo 20 de minute. După ce ne-am despărțit, am plecat direct la cantonament. Neculai mă aștepta. M-a întrebat dacă nu vreau să-mi facă un ceai. Am refuzat, fiindcă mi-era Tare, tare să L-am trimis să se culce și am început să mă despreac. Atunci s-a dezlănțuit artileria. M-am îmbrăcat și am fugit la comandament, gândindu-mă că s-ar putea ca generalul să aibă nevoie de mine. Acolo ne-am întâlnit. Restul îl știi. Crezi că la popotă mi-au pus ceva în mâncare? Foarte probabil. Vom cerceta. Dar în altă ordine de idei, spuneți-mi, ce părere aveți despre ordonanța dumneavoastră? Sărman de el, aproape un nătâng. A fost îngropată de un proiectil în Rusia și de atunci nu mai e decât pe jumătate om. De ce nu l-au demobilizat după ce a ieșit din spital, nu știu. În orice caz, cei de la PS nu ar fi trebuit să-l trimit aici dar probabil că vreun major de la mobilizare i-a făcut vânt încoace în locul altuia zdravân, vreun bogătan care a fi plătit ca să fie lăsat la vatr. Am vorbit cu șeful de stat major să-l trimită înapoi, dar s-a opus. Spunea că de ordonanță e bun și trebuie să recunosc că într-o oarecare măsură are dreptate. N-aș putea spune că am creează multe dificultăți. Când e întoarne bun, e chiar amuzant. Dar de ce mă întreb? Nu cumva îl bănuiești. Până la urmă am să ajung să mă bănuiesc și pe mine însă, glumiule. Să nu exagerăm. Bietul Neculai e numai pe jumătate om. Pun mâna în foc pentru el. Nu aveți nicio grijă. E ultimul pe care l-aș putea bănui. Dar, apropo, își aminti capitanul meu. Încă nu mi-a explicat ce legături există între narcoticul pe care l-am înghițit, în cazul când într-adevăr l-am înghițit, și constituția mea pe care o presupui robustă. După toate probabilitățile, cineva v-a pus un narcotic în mâncare sau în băutură. Și dacă lucrul acesta e adevărat, nu prea îmi vine să cred că a greșit doza. V-a pus atât cât era necesar ca să puteți dormi un somn liniștit și fără vise până dimineață. Și totuși, V-ați trezit în timpul nopții, probabil scurt timp după ce musafirul nocturn va trecut pracul. Cum se explică aceasta? În primul rând, datorită canonadei de azi noapte, deși narcoticul începuse să-și facă efectul, după câte mi-ați spus, picați literalmente de somn, în loc să vă culcați, ați dat fuga la comandament, ca să fiți prezent în cazul când ar fi nevoie de dumneavoastră. Și așa cum există oameni care îmbolnăvindu-se trec boala pe picioare, la fel și dumneavoastră. Ați învins în cea mai mare parte efectul narcoticului, rămânând în stare de veche. Iată de ce am spus că aveți o Constituție robustă. Capitanul zmeu, Eugen, smurze din căpiță un fir de iarbă și se puse să-l toace între dinți privind gânditor aripile nemișcate ale morii. Bine, dar ce a căutat? Întrebă capitanul meu, cu o voce care da în primul rând ciudă. Asta nu știu. Presupuneri se pot face multe. În orice caz, nu ca să vă contemple în timp ce va v-a drogat. Ați verificat? Nu vă lipsește nimic? Absolut nimic. În să fie. Îți să dăm slima ce răspunderea apasă asupra me? În niciun caz, răspunderea dumneavoastră nu e mai mare decât a mea și a domnului capitan Gheorghiu. Prin forța îmbrejorărilor, rolul dumneavoastră în această luptă care se desfășoară în umbră este secundar. Dumneavoastră aveți sarcină să asigurați legătura cifrată în sus și în jos. Răspunderea pentru prinderea agentului hitlerist nu ne revine și în primul rând de mie. Știți foarte bine că pentru asta am fost trimis aici. Deocamdată încă bășbăi. Vizita pe care ați primit-o încurcă și mai răuițele. Dar bine că mi-am amintit. Vreau să vă întreb, ce părere aveți despre Burlacu. Mai adineori m-a întrebat ce părere am despre Niculai, acum despre Burlacu, Ce? Nu cumva și pe el îl bănuiești. În cazul acesta îți răspund cu toată siguranță. Excelentă! Și mie mi-a făcut o impresie foarte bună. Totuși, și-i povestit tot ceea ce știa în legătură cu furtul fotografiei. De necrezut, exclamă capitanul meu. Cu excepția lui Tomescu, în el am avut cea mai mare încredere. Am nutrit față de el o adevărată simpatie. Într-adevăr, ai avut dreptate mai ori când ai spus că vizita individului de azi noapte încurcă și mai rău lucrurile. Dacă, într-adevăr, borlacul este sau are vreo legătură cu agentul Averului, atunci ce rost a avut vizita de azi noapte? Desigur, între efortul fotografiei și vizita de azi noapte nu există niciun fel de legătură. Mâine însă, când vom cunoaște mai multe, s-ar putea să ne schimbăm părerea. Hai de gând să-l arestezi? Mm, nu, nu, nu estea cu fotografia poate constitui o bănuială, nu și o dovadă de vinovăție. Moțul ăsta e un om tare și dacă e într-adevăr vinovat, văzându-se încolțit, va ști să găsească o explicație care să-l scoată din încurcătură. Și atunci ce-i de făcut? Ulea ridică din umeri. Nu mi-e deloc ușor să vă răspund. Trebuie să mă mai gândesc, să mă sfătuiesc și cu capitanul Gheorgheu. Ne găsim într-o asemenea situație încât cea mai mică greșeală poate strica totul. Adică, vrei să spui că ne poate fi fatală? Nu neapărat fatală, ci, repet, poate strica totul. Nu înțeleg. Fii, te rog, mai explicit. Chiar asta mi-e intenția. Vedeți? Dintr-un anumit punct de vedere ne găsim într-o situație avantajoasă. Deși nu știm în persoana căreia dintre oamenii comandamentului se ascunde agentul Abverului, în schimb știm ce urmărește. Și acesta e lucrul cel mai important. El însă, după toate probabilitățile, habar nu are că prezența lui ne-a fost semnalată. În consecință se crede la adăpost. Tocmai de aceea am spus că cea mai mică greșeală din partea noastră poate strica totul. Dacă pe o cale sau alta află că noi îl căutăm, Va spăla putina. Crezi? Întrebă cu neîncredere capitanul meu. Da, ar spăla putina pentru că nu ar mai fi necesar să descopere secretul mașinii de cifrat. Cum adică nu ar mai fi necesar? Zău că nu pricep! Pentru că agentul hitlerist știe că noi, încă înainte de a-l prinde, putem lua anumite măsuri care să ne dea posibilitate să aflăm dacă el a izbutit sau nu, să intre în posesia secretului mașinii de cifrat. Asta înseamnă că dacă el a izbutit și noi aflăm de aceasta, marele stat major ar ordona imediat interzicerea folosirii mașinii. Vedeți? Atât noi, cât și agentul hitlerist, ne găsim dintr-un anumit punct de vedere în situația asemănătoare. Noi vrem să punem mâna pe el, fără să bănească măcar că prezența lui ne-a fost semnalată, el să-și îndeplinească misiunea, fără ca noi să prindem de veste că se află printre noi. Avantajul e de partea noastră, pentru că, la ora actuală, el se leagă în, în iluzia că nimeni nu-i bănuiește prezența. De aceea am spus mai adineaur că cea mai mică greșeală din partea noastră ar putea strica totul. Esențialul este să fim mereu cu ochii pe lada de fier în care păstrăm codurile și mașina de cifrat. Lada aceasta este, ca să spun așa, capcana. Cu ochii pe capcană să-l lăsăm pe spion să facă prima greșeală. În lupta aceasta, domnului capitan, câștigă acela care comite cele mai puține greșeli. Tocmai de aceea, replică prompt capitanul. Dacă riscăm prea mult, s-ar putea întâmpla ca tocmai riscul acesta să constituie procentul de prostie mai mare și astfel să pierdem. Dacă în această luptă se va întâmpla să fac mai multe de prostii decât de dușmanul meu, vă asigur că procentul în plus nu în aceasta va consta. N-am avut intenție să te jignesc. Te rog să mă crez. Sunt însă tare îngrijorat. Cred că am început să vă cunosc destul de bine, ca să nu vă bănuiesc de asemenea intenții. Îți mulțumesc. Și acum haide să plecăm. Dacă mă caută cineva, băieții nu știu de unde să mai ia. În drum spre postul de comandă, continuarea discuție. discuției. Domnule capitan, eu am să vin mai târziu. Vreau să trec pe la sublocotenentul blocotelentul popazul. Aș vrea să-i pun câteva întrebări în legătură cu împușcarea șoferului Pantelimon. Încă nu ai stat de vorbă cu el?" se miră capitanul zmeu. De stat am mai stat de vorbă, numai că până acum nu am dat suficientă importanță celor întâmplate în noaptea când a fost împușcat șoferul. Acum însă... Acum ce?" întrebă curios capitanul zmeu, văzând că ulea ezită să-i răspundă. Cele întâmplate atunci s-ar putea să aibă mai mare importanță decât furtul fotografii sau chiar decât vizita musafirului dumneavoastră nepoftit. Cum vine asta? Lămurește-mă, te rog, și pe mine. Dacă sunteți de acord, să trecem împreună în reviste evenimentele importante întâmplate în ultimele zece zile. Un agent al inamicului, substituindu-se unui soldat din compania de poliție, pus să se reglementeze circulația la o întrătăiere de șosele, schimbă indicatoarele. Datorită perspicacității unui capitan, agentul este arestat însă pe drum să sinucide. În același timp, sau cam în același timp, mașina care transportă întreg materialul de cifru rămâne în pană. Câteva ore mai târziu, șoferul de pe această mașină este împușcat în timp ce încearcă să repare motorul. Dumneavoastră sunteți narcotizat și un necunoscut vi se strecoară în cameră, urmărind Dumnezeu știe ce. Mie mi se fură fotografia de pe livret. Burlacul încearcă să mă ducă de nas chipurile că i s-a întâmplat și lui la fel. După cum vedeți, în aceste zece zile s-au petrecut destule evenimente nu lipsite de importanță. Dar ea a încercat să faceți o legătură între ele și spuneți-mi dacă nu vă apucă durerea de cap. Și încă ce durere de cap? replica prompt capitanul meu, pe jumătate de serios și pe jumătate în glumă. Ei bine... După părerea mea, la agentului hitlerist tocmai în aceasta constă, că s-au întâmplat atât de multe evenimente într-un interval atât de scurt. Personal, cu toate că faptele enumerate mai sus nu se leagă deloc, m-aș încumeta să le găsesc o explicație, dacă ar lipsi numai una din ele, pana de motor. Pana asta furisită mă încurcă cel mai mult și din cauza aceasta și celelalte fapte rămân izolate, nu se leagă una cu altă. Despre această pană de motor vreau să stau de vorbă cu sublocotenentul popazul. Trag dește că voi putea afla ceva care să-mi fie de folos în vreun fel sau altul. N-ar fi exclus. Popazul e un om inteligent. În apropierea postului de comande, înainte de a se desfărți, ulea spuse capitanul meu. Când ajungeți la comandament, întrebați pe ceilalți de mine și arătați-vă indignat că nu mă găsiți. Aduceți vorba pe departe că sunteți în curând cu motivele pentru care traigă chiuluri cât poate de mult. I-am lăsat să creadă că sunt un muieratic fără pereche și mi se pare că s-a prins. N-am avut încotro. Dacă trebuie să respect cu strictețe programul, n-am să pot să da de urma scârnăviei acelea de agent hitlerist. De câte ori constată că m-am eclipsat... Ei cred că omul după femei. Mie îmi convine de minune, pentru că astfel am mai multă libertate de mișcare, fără ca să le trezesc bănuieli. Ziua, dar mai ales noaptea. n ar strica dacă ea îți face să creadă că sunteți hotărât să mă pedepsiți. N-ai nicio grijă. Mă voi arăta atât de supărat încât ei vor începe să fie îngrijorați de ceea ce te așteaptă. Dispărțindu-se de capitanul meu, ulea o porni către cancelaria companiei auto pe care o comanda sub locotenentul Popasu. Mergea fără să se grăbească, gândindu-se cum ar putea face ca să afle ceea ce îl preocupa, fără ca ofițerul să bănuiască. Pe sub locotenentul Popasu îl cunoscuse încă din primele zile. De altfel, deși se afla la comandament abia de o săptămână, îl știau toți ofițerii și cu vreo câțiva majoritatea rezerviști, se împrietenise binișor. Printre aceștia era și sub locotenentul popas. Făcuse aproape o jumătate din drum, când, din urmă, l-a ajuns o femeie care ducea în brațe o găscă. Când fu în dreptul lui, îl privi, zâmbindu-i cu buzele și ochii. Ula nu o vedea atunci pentru prima dată. În ultimele zile se întâmpla să se iasă de mai multe ori în cale, și de fiecare dată ea îl previse și îi zâmbise la fel. Rău femeieșcă, era ră de muscă, arborează la acela ca să prinde în mrejele ei pe cei slabi de înger. Aș spusese fără să se lase impresionat de surâsul îmbietor. De altfel era frumoasă femeiușcă. Frumoșul erau ochii lați și verzi, frumos îi era chipul oval, cu pestrui abia vizibili și cu trăsături regulate și fine. Frumoase erau buzele carnoase și roșii, frumos părul de culoare aramei. Pistruider, mai ales nasul mic și puțin cârn, lădea chipul un aer de cutezanță și sensualitate. Rochea de stambă strânsă pe trup reliefa perfect formele armonioase ale trupului. Cu intenția de a mări cât mai multă distanța dintre ei, ulea își încetinii pașii. Probabil că femeia simțea aceasta pentru că, fără să-l privească, început să meargă și ea mai încet. Și oricât se străduie el, distanța rămase aceeași. Din când în când, îl întorcea capul și-l privea cu zâmbet îmbietor, dar în același timp ironic. Degeaba, frumoasă, îți pierzi vreme. ei vorbi ulea în gând. Dar păcat că nu-i pe aici, pe aproape, vreunul din băieții de la cifră. Dacă te-ar vedea cum îți tot sucești gâtul să te uiți la mine, reputația mea de don Joan ar fi definitiv consacrată. Și fiindcă ajunsese tocmai în fața casei unde se instalase cancelaria companiei auto, intră pe partea deschisă fără să se mai uite la ea. Sublocotenentul popazul era în cancelarie și muștrulia niște șoferi cine știe pentru ce vine. Așteaptă-mă numai puțin, acum termin. Ulei și să aștepte afară pe prispe. În ograda mare, gospodina casei fierbea într-un ceaun pus pe pirostri cartofi pentru hrana celor șase porceluși care scurmau, guițând într-o troacă cu desăvârșire goală. Era o femeie voinică și cu trăsături aspre. Stătea gemuită pe un scaunel, cu spatele încovoiat, cu coatele pe genunchi și cu obraji ascunși în palme, privind gânditoare unul din care se ridicau aburi în valuri compacte. Parcă ar fi o răjitoare," își spuse, dezdepindu-și cu greu ochii de pe chipul acela întunecat și aspru. Privind în stradă, o văzut din nou pe femeia de adineauri. Se întorcea de data asta fără gâscă. Îl văzut și ea și din nou îi zâmbi, l cu privirea ochilor ei verzi și migdalați. Fără voi îi zâmbi și el." Atunci, femeia bucuroasă își arăta dinții albi într-un râs fermecător și îi făcut semn cu mâna, fluturând degetele ca la o veche cunoștință. Ule se posomură imediat. Haide, haide, băiete," aș spus el, mustrându se nu ai tu mutra care face femeile să-și piardă capul." În clipa aceea, îl descopri pe sargentul Tere, Dobrin Silviu, furier la biroul 1 era un vlajgan frumos cu trup atletic față de care femeile nu puteau rămâne nesimțitoare. Când ajunse în dreptul femei, Dobrin își încetini pașii privind-o insistent. Dar ea trecu pe lângă el nepăsătoare ca și când nu l-ar fi observat. O bănuială îl trafulgere. Iacă, își spus el, pe Dobrin, căruia cu greu i-ar putea rezista o femeie, îl ignoră. În schimb, mie îmi ține cală, îmi zâmbește și mai, mai că mi se ofer. Nu cumva face asta din adins. Și în acest caz, ce urmărește? Ce-ar fi dacă aș juca puțin rolul șoricelului prostuț? Riscul nu cred să fie prea mare. Locotenentul popazul îl smurze din gânduri. Vină, dragă, am terminat cu drațiuie. Nici idee n-ai cât îmi scot sufletul cu ei. Sublăcotănentul popazului era o namilă de om cu umerii larci pe care abia le îmbrăcat unica grosolană, croită din două vestoane soldățește. Gâtul scurt sprijinea un cap mare, ale cărui trăsături natura apărea că le modelase fără să se ostenească prea mult. Privindu-le în față avea impresia a ceva nedesăvârșit, a idoma unei statui care mai trebuia lucrat. Chipul acela cu trăsături parcă nu mai schițate... Mustața neagră și deasă, cu o muscă mare sub nas, părul în întregimei cărund, cu fire aspre, care numai cu greu se supuneau pieptănături aproximative, vocea repezită și detunătoare, te înșela ușor, făcându-te să crezi că te afli în fața unui adevărat căpcăun. Era însă suficient să-i privești ochii mari și albaștri pentru ca să-ți dai seama de adevărata lui fire, bună și îngăduitoare. De aceea, în ciuda faptului că se sublocotărentul popazul tuna și fulgera de dimineață până noapte, muștruluiindu-și șoferii și înjurând ca un suruciu, oamenii țineau la el. Mai din aur la câțiva să se cutrâmbure casă. Îi amenințase cu trimiterea în linia întăi și curtea marțială. Până la urmă se potolise, așa cum se întâmpla de obicei. Acum, obosit, își tampona fruntea înaltă și transpirată cu o batistă mare cât o basmă. Sufletul meu demoniește. demoniște. repetă de data asta vorbind mai puțin repezit. Șoferii, dragă, sunt un soi de oameni care spun ca tine și fac cum știu ei. Nu-i scoță din ale lor nici dacă ei face zob. Te porți blând, ți se urcă în cap. Ești aspru? Când îți frige buza mai rău, atunci îți fac figura. Pana, pana e arma lor.